Iparro ratza Hau kontuan hartuta gogoratuko dugu berriz ere eh? kantaldirako sartzea kurruñako turismo bulegoan, dongaitze polikiroldegian eta pausuko xaia ostatuan aitzinetik salgai bituzuela amarreurotan, bestela, azaroren hogeita zeian, eh, arratsaldeko lau terrietan kantaldia aurretik amairu euro ordaindu beharko dituzuean Eta Urruñako ikastolak diru bilketarako ekintzak antolatzen bituen bezala, bidiatuko eskola publikoak gambara ustutzea antolatu du igande honetarako. Goizeko sortzi etan hasiko dira, eta azte buronetan ba, bidiatutik pasatzeko aitzakia baduzu eberaz. Eh? Aitziber Blanko bidiatuko eskola publikoko kidea da, eta oker ez da nago bat, teleferren beste muturrean dugu, aitziber kaixo eguer dion. Bai. E, gaur dion, esan bezala, bueno. ba, bideatuko eskola publikoak ezta, ba, gambara ustutze hori antolatu digande honetarako, e, gaur egun eskola elebidun honetan, aipatu bala arogi eta egun bat aur direla ezta, ikasten. Bai, ala xeda eh, bueno, ni orri ez kolako ama bandas eta bueno, guratzen elkarteko partaide eta bueno, ba bai, 98 hor dares, eh 30 urte bitartzean. <hengen> ongi da. E, gamara ustutzeak badu helburu bat, hain zuzen ere bat dirua biltzea, baina e, zertarako e, baliatutako da gero, e, bildutako dirua. Bai, bueno, ba, egiten deguna da, diru bueno, e, sarrea oso gutxi da eskola bada da, eta bere murriztasunak ditu. Orduan honekin batipat ordaintzen dena da alde batetik, e, bai txikitsuek 5 urte bitartekoek, ea urtean sare egiten baituste holako histea, ba, irtera or, hiekorenta laguntzeko, e, ola hola fuerte nagero dira, eh hondileek 6-8 urte bitartekoek eta ba berean chamar urte bitartekoek egiten dute urtean bai e, bai bat, ez? Eh talde bakoitzak bai bat egiten du eta Bueno, Bira hori orraintzeko, guztia orraintzeko ez du ematen. Baina bai zikieran familii bako itzari diru laguntza txiki bat emateko aina diru ateatze esperako genuke, mm -hmm. eh, ganbara ortati, Bai, gara jotan gainera eskertzekoa da. Laguntza hori, eh, aurten baldakite, dagoeneko baik asketa biraian oragin goguten, edo bildutako diruaren arabera izango da. Bai, Diruen arabera, eh? Bueno, eh, naguizie behatzen madur zetakue, eh, datorren ortean otxai ingurun, eh? Zoporreietan juten dira... E, enola da, eskiatzea, ez, elurretara. Mm -hmm. Eta, bueno, ba, besteko haindik ez dute, ez dute erabaki, ez, izango daia da torren urteako. Mm -hmm. mm -hmm. Ongi da, eta horretarako esan bezala, beno, ba, igande untan, goizeko sortziretatik asita, eh, hainbat postu jarriko dituzue, eh, jendeak eh, nahi duenak, ez da, euren etxeko gauzak saltzeko. Eh? zera aurkitu bezakegu bertan, eh, postu horietan? Ba, ba, normalean piska denetarik aurkitzen da, ez? E, ba, dibidez, ba, etxeko, ba, platera, e, katiluk, talako gauzak, asko goten dia baita ere salten arropa. Ba, e, inagu eta bai aurtsikiena, eta da, desberdinetako arropa esente goten da. Aurren dako ba hori aurkitxoak, bizitletak, e, altzaitxikiak, e, liburuak, eta gero asko, beh, salten dituzte jostaiuk. Uhum. Ongida, e, aipatu, e, xoldoko ezkerparetan frontoian e, izan endirela postuak, baita, baita kanpoaldean ere, izan ere ostatu txiki bat ere jarriko duzu, ez da, e, gurasusko lakuek, ez da? Hoi da, e, gura, e, gura zen elkartetik jartzen dugu postu behar bai saltzeko gauzak eta baita ere e, kafea edariak eta jatekoa bai goizetik e, lehenengo hor dutik arratzaldeko bazeira gaude ba, ordu erartik nioez, ota artikuak, pastela eta denetan. Bai, enola nahi ere, postu bat ukan nahi duenak, jarri nahi duenak, zerekin ekin behar du, ez dakit e, epe, epeetan da e, sartzen garen oraindik edo? Ba, begira, e, orain arte ori, egin bezanasan, e, bueno, ba, guri deitu edo eskola hurbildu eta, eta esan, ez? Eta, eta erosten da metroka, ez? Metro bakoitza 5 €tan. egia e, esan e, ez sakitorengo estokia dagoen, baina bueno, e, baten batek naibaldin badu oraindi bere postua jarri Ba, ez dakit igual zuen bitartez bideat dezakegun, zuen ideitu uh -huh. eta zuen gudideitu bueno, ba. eh? e, Anxete geratikoateak e, betit zabali daude e, beraz mm. ba, e, nahi duenak e, mendik pasatzea, e, gaurko arratsaldean, hain zuzen ere ba, e, horretarako eta harremanetan e, jarriko zaituzteu, eh? Aipatu, bueno, soldoko frontoia hundia denla, ez da? E, beraz, e, dena betez gero arrakastatxua izango dela, ganbara ustea? Jo, ba, ara espero dugu, eh? Ekainan egin genun eta oso arrakastatxe izan za, egon barruan. Eh, ez, bueno, postuz betea eta kanpokaldean be, oinguan beola ez pedo de guizatia, eta bai egietan guetxako sekulako laguntza da, eh, aurreko nateatako arekin eh, asko eskertu zan, ba, hori, ma materialak erosteko eta bueno, familion dako ben. Ongi da. Eh, bueno, asteburuan e, badirudi eguraldi eguraldiak lagunduko duela, e, badirudi ba momentu ze, eh? eguraldio izango dugula, aurrekoetan aipatu duzu ba, ekaian egindako ganbaraustean ustean, e, ba postuak bai, e, ez bai bete zirela, ez da gero mm -hmm. eskualdeko jende askori ba, ba asko kostatzen zaio, ezta? Bearbada biriatura hurbiltzea, ez da kit da elmuga psikologikoa den, urrutik gusten moten edo zergatik, baina eh horretan e, gero jende hurbiltzen da Ba, egia zen, bai, baino txute, ekaneko izan zen oso arrakaztatzua, asko arritu ginen, ze jende asko etorri zen, e, eta, bueno, ba, ba, ez dakite, arrazo jabe bueno, gu betartelak ipinitu kalien, bai. eta horre be askoten erakartzen da, ez, bai, jarri dugu urruinean, eta endaian, eta ingurunean, eta hori zero, ba, zuei eskerez, eta, bueno, ego aldeko beha irrati baten bateagaze indogu berba, Ba, bueno, ba jendia entzuten dau, eh? Eta egia esan, ekainakoan jende asko hurbilduzan, batatik edo bestengatik, baina hurbilduzan bai. Mhm, ongi da. Bueno, kartela bai ikusi izan behitugu, eh, egun hauetan. Bai. -ka kartela hundi batera bada, ezta, Beobiko errepidean, Oida. eh? hori or xebra iragartzen eta mm. ba gaurkoan hemen hantzeta gratisko kartela nere, eh? E, eh Zeenba dagoz hau bete, gamera ustean antolatzen. Bueno, antolatzen zurzenean dauz e, lagun baina gero gaude beste batzukola laguntzen aldogun gauzetan, ez? Edo baikartela jartzen, edo bai zurekaze ditzu egiten, edo, edo jendeari ezaten, ez? Azkenean, ba, bueno, e, guraso de xenten mugitzen gara ingurunean bai. Ongi da, horrekin ba, geratuko gara, ba, aitzakia, itzordua bada, bideatutik pasatzeko esan bezala ba, igandean, goizeko sortziretatik, eh, arratxaldeko seila ezta ba, guzti gora bera, hortzi izango zarete, xoldoko ezkerparetan, pilotalekoan, frontoian, ba, e, bideatun, haitzi ba, behar blanko, esker mila gurekin zategatik, eta, e, bueno, bai, igandea, ongi, ongi, ongi, ongi, ongi, ongi, ongi, ongi, ongi,